Финансова грамотност и инвестиционни навици в България. Какви са те и каква динамика е видима между 2023 и 2024 година? Това имаме възможност сега да разберем от второто поредно поручване, направено от социологическа агенция Тренд, специално за финансовата академия. Добър ден, казвам на Георги Захариев здравейте и много ви благодаря за поканата. Финансов консултант, съосновател и изпълнителен директор на Финансовата академия, също така и носител на годишната награда на B2B за главен изпълнителен директор за 2024 -та. Да започнем господин Захариев от там, от сравнението, преди да влезем в детайли. По-финансово грамотни ли стават българските граждани през 2024 в сравнение с 2023 -та? Какво е какво показва сравнението? Така сравнението показва, че всъщност нямаме никаква промяна от гледна точка на това колко спестяват хората, колко инвестират хората, което на практика означава, че те не променят своите финансови навици или, иначе казано, не стават по-финансово грамотни, въпреки, че вътре в самата академия ние виждаме засилен интерес към обученията и за миналата година над 25 000 души са преминали през тях. Но това не е достатъчно, за да покажем така национален тренд. Тоест 25 000 души се пак осъзнават, че им лит някакви базови знания в тази все пак толкова важна област каквато е финансовата грамотност, какво да правят с парите си и са проявили интерес към тези курсове и обучения, които Вие предлагате, така ли? Точно така. На 25 000 души всъщност са преминали различни обучения, които са фокусирани върху различни типове активи, като например инвестиране, някои са фокусирани върху спестяване и изграждане на личен финансов план. Въобще всеки един човек може да осмисли какви са неговите дефицити и да се обърне към това да ги разреши, разбира се. Сега похвално е, че всъщност освен тези обучения, които правите в финансовата академия, вие залагате и на социологическо проучване, което да показва къде всъщност а, са проблемите, къде хората виждат проблеми в начина по който те управляват парите си, ако ги имат. И за това отново така в общ штрих финансовата грамотност или финансовата неграмотност излиза на преден план в картината и особено ако направим сравнение с средните нива на финансова грамотност в Европейския съюз. А, да, за съжаление, основното, което излиза на преден план, това е по-скоро финансовата неграмотност. И то между 2023 и 2024 година не виждаме някаква много, много голяма промяна. Защо правим тези проучвания с академията? Защото това е социален проект. Самата академия е социален проект и искаме да измерваме какво е влиянието върху обществото и дали вървим напред или назад. За съжаление, сравнено с Европейския съюз и с повечето държави, с които а, така, дори ние сме съседи, в България нивото е доста по-низко като давам ви пример. В България само 8% от хората инвестират, докато средното, а, средната цифра за Европейския съюз е 24%. Тоест, разликата е три пъти. Да, това е, говори само, само по себе си. Сега, по какво най-вече личи дали един човек е финансово грамотен? Дали му остават пари или какво прави с парите си? Тоест, дали, дали успява да спастява а, или а, от това... Какво прави с пастените пари? Дали ги инвестира в нещо? Какво прави с тях? Първото нещо е това какви са финансовите навици на хората. Дали живеем буквално месец за месец, дали знаем къде отиват нашите пари, дали имаме ясен план за постигане на нашите финансови цели. Без значение дали целта е да си купим апартамент, с който да бъде за нас самите или пък целта е примерно да имаме малко по-високи пасивни доходи. Няма значение. Въпросът е човек да има някаква цел и да има ясни, а, така, ясен път, ясна пътека по която да постига тази цел. Оттам нататък спестяване и инвестиране това са само инструменти за на целите. За съжаление, обаче масово българите, а, те буквально получават заплата и към края на месеца заплатата я няма, без да има а, някакъв план за бъдещето. Финансово грамотните хора се фокусират върху това, така в дългосрочно бъдеще, как ще изглежда техния живот и естествено как могат да повишат своя стандарт на живот, а не само единствено в ползването от типа на прочутото а, клише, Спъстявам пари за старост или за болест, това може би е така най-базовото най начало, откъдето, откъдето се тръгва в а, посока, а, грамотност и това как да направим наистина а, заплащането, което получаваме, а, валидно и за един по-дълъг период, а не само а, месец по месец от заплата до заплата. Абсолютно е така, като тук различните възрастови групи може да имат различни цели. Например, хората, които са над 40 години, биха могли да започнат да мислят малко за момента, в който вече няма активно да работят и вероятно ще разчитат на държавна пенсия. Всички знаем, че държавната пенсия не е гаранция за много добър стандарт на живот и за много хубав живот. Логично е един човек в тази възраст просто да обмисля как може да запази своят стандарт на живот, без, без така да усеща някакви много големи сътресения в доходите си. В същото време пък по-младите хора, тези, които са под 30, под 35 години, те в момента гледат по-скоро към това как да устроят своето бъдеще, да създадат едни активи, да създадат пасивни доходи, които да работят за тях в един момент, за да не им се налага така да работят, примерно, работа, която не обичат цял живот, защото знаем, че това може да бъде една от причините за нещастие в нашия живот. Плюс това да помислят за бъдещето, да речем, на своето семейство, на своите деца, особено човек ако сега има малки деца, фокусът там е как, как да направи така, че стандарта ми на живот да се повишава във времето, а не да се понижава. Сега, разбираме, че проучването проследява тези промени в нагласите за личните финанси и доходите на българите през 2024. Сравнявате с данните от 2023. Но сега ви предлагам заедно да чуем отговор на въпросите. От един град в северо-западна България, който традиционно се, която традиционно се мисли като по-бедна, а след това същите въпроси зададохме и в столицата. Спастяват ли видинчани и могат ли да си го позволят? Анкета на Пламен Коцев от Радио Видин. Може би тези инфлации нещо влияят на хората, защото гледам по магазините честичко така има някакво повишение на, на цените. Yeah. Тоха скочи също, водата и тя май. Логично тук е от малко са хората, които са на, речем на някаква хубава добра заплата, която да отделя евентуално някоя стотинка. Иначе. Да. еврозоната се говори? Не, аз не, го аз не. Не, съм бил и в Холандия, бил съм и в Гърция, бил съм и в Русия. Значи, Обикол съм малко, се казала съм една приказка, по-хубаво тук няма. Значи, това са лъжливи пари. Отиваш, печелиш някой, върнеш се. Значи, аз приказ съм ходил по нова време, съм обменял догърска руба в Германия, но само там имаше някакъв а... номинал. Мисля, че той си е ценен нашия лайф и би трябвало да си го уважим. Вие позволявате ли си нещо да заделите или не, на края на месец? Много трудно <рък> през месец-два. Обедняваме ли бавно, неосредно почти? Значи според мен обедняваме бавно, но много хора отказват да работят и много хора казват... Аз искам, еди, колко си да ми дадеш. Младите хора капризни ли са в това? Много капризни, да. много капризни. А пък в същото време не разбират, че ти започваш от ниското стъпало. И за да стигнеш до по-високата позиция и заплащане съответно, трябва да се докажеш. И не е на последно място е това, че младите хора чакат мама и тати, които са в чужбина или евентуално тук. Да им дадат пари, с които парите да отидат на дискотека, на бар но не и да ги вложат, да речем, в своето образование, изкачване нагоре и така. Не говоря на 100%, да, но масово. Масов. Имаме ли доверие вече в банковата система? Знаете, преди 10-15... Значи, мисля, мисла, че все още не можем да имаме пълно доверие в банковата система. Просто винаги можем да очакваме. Готови ли сме за прословутата еврозона? По принцип защитавам, Лева, но връщане назад няма, нали? Знаете, никой не може да се върне, да речем, на 20 години да стана отново. Така че трябва да вървим напред, да преодоляваме трудностите и най-вече да работим, а не да стоим и да чакаме. Хоризонт до обед. Чухме от Видин, че ако нямат пари, хората не ги интересува дали са или не са финансово грамотни. И ако наистина над 80% от българите разчитат само на доходи от заплата или пенсия, нещо, което виждаме във вашето проучване, тогава как се очаква да спестяват повече? И изобщо, ако какво показва а, картината, до която стигнахте? Колко могат да си позволят да спастяват? А, така, аз тук мога да направя един паралел с курсистите на нашата академия, където, де-факто, около 83% от нашите курсисти успяват да спестят пари и повечето от тях успяват да спестят някакъде между 20 и 40% от доходите си. За това съм дължен да направя едно много важно уточнение. Дали спестява човек, а, им, а, така, зависи от две неща. Първото е какви са доходите му. Разбира се, ако човек е на минимална работна заплата, има много ниски доходи, то тогава спестяване или инвестиране в ред единственото нещо на дневен ред е как може да си повиши своите доходи. Голяма част от българското население въжи следното нещо. По-скоро спестяването или неговата липса е следствие на липсата на финансова дисциплина и на липсата на ясен план какво правим с нашите пари, какво е важно за нас. Така че Спокойно може да кажем, че една голяма част от хората не спестяват, защото просто нямат този навик, нямат, нямат тази дисциплина и много често прехарчват за неща, които всъщност нямат така, основна важност за тях. Това е важно уточнение, както и този пример, който давате. Хората, които се насочват към това да разберат малко по-добре как да се справят с парите си, всъщност а, вече са готови да преминат от стъпката към, от спестяване към Инвестиране или някакво търсене на това как парите да носят повече пари, а не просто да се изпаряват. За сега нека да направим съпоставката с столицата. Стъжант-репортерката ни Виолета Борисова, която е и редактор на това издание, попита столичани каква оценка си пишат те по финансова грамотност, по шестобалната система и ако имат спастени пари, какво ги правят? Не особено. Хм. Опитвам се, но повечето пъти не се получава. Към този етап, Сравнително малко, но успявам. Не мога да кажа. Но точно, мисля, че не Ако имахте спестяване, къде бихте ги държали? В кеш. В къщи. Защото много пъти ми се случва, дори и малка сума да привеждам, има такси и така нататък. И понякога наистина не, не е релевант. На дълбоко е скрито място някъде в стаята. Като един типичен българин, разбира се, подглавенцата, но използвам банка, понеже обществото ми го наложи. Мисля, че в физически вариант, тъй като, като приемаме сега еврото, нещата може би ще загробеят. А вашите спестявания в какво бихте ги инвестирали? Акции във военно-индустриалния комплекс, понеже от това разбирам. Или нов дрон. Нали? Някакви други такива близости. Най-вероятно образование или нещо много нужно. Не е прахосани на вятъра. Образование, пътувания и живявания тип концерти, ходене на море и такива неща. Бихте ли обърнали спестяванията си в евро? Предснявате ли се, че националната валута може да намали своята стойност във връзка с темата за преминаване към към момента не, защото тъй като че сме бордова система, смятам, че няма такава опасност към момента. Националната валута е базирана на валутен борт, който е базиран на еврото, така че лева е закрепен за еврото. Дали са в евро, дали са в лева, изобщо не ме предснявам. Абсолютно един и Според вас, кое е, евентуално би се обесценило повече еврото или лева, ако няма борд? Не съм много запознат економически по тази тема, но тъй като че две двете са взаимно свързани от наша гледна точка, смятам, че ако се обясни еврото, ще се обясни и лева. Но пък, ако се обясни и лева, еврото е по-стабилното от тази гледна точка, ако гледам другите държави. Ако няма бор, лева. Лева е по-малката валута, която има по-малко обращение. Еврото е втората най-популярна валута в света след долара, която се участва в търговски отношения по целия свят. Лева изобщо не може да говорим, че е достигнал нещо такова. Так, Както сравняваме. Сега не е точно толкова, но все сравняваме с севернокорейски илани, с китайски илани. Как бихте определили нивото си на финансова грамотност, ако гледаме с товавната Бих казал поздания 5, по практическо приложение 3. 5. Добър 4. 20. 3.5. Аз сигурност си имам какво още да науча, но мисля между 3 4. Хоризонт до обед така финансовата грамотност на Софианци. Разбира се с оговорката, че това не е представител на анкета. Това научи минувачите, от минувачите Биолета Борисова, нашата стъжант-репортерка, която се срещна с тях. И какво чуваме? От кеш, възглавница, буркан, дюшек към инвестиране във военно-промишления комплекс. Изкача и темата за еврото. Коя е по-сигурната валута? Ако има обръщане на лево в евро, дали това ще се окаже инвестиция при перспектива за падане на борда. Ето такива едни въпроси изникват от анкетата в София, отново към разговора с финансовия консултант и съосновател на финансовата академия, която за втора година заедно с социозите от тренд прави поручване на финансовата грамотност. Георги Захариев е на телефона. Как ще коментирате чудото господин Захариев? и Много ви беше любопитно, ако трябва да съм честен, но изкарах а, един основен тренд сред това, което хората казват. Първо, че масово биха си спестявали парите някъде така под възглавница или в буркана. И второто нещо е, че а, хората не разбират а, значението на другата инвестиция. Тоест възприемат, че инвестицията може да бъде да си купят някаква техника, да отидат на пътуване или нещо подобно. А, инвестицията има една конкретна функция. Това е нашите пари да правят още пари. Ние на практика, ако пътуваме, не правим пари. Ние харчим пари. Ако си купим техника, не правим пари, ние харчим пари. Така че това не да са инвестиции. А, доколкото този надих за спестяване на пари под дюшека, това е сравнително опасно, защото хората не могат да видят а, спящия убиец на техните пари, инфлацията. Тъй като спестените пари във времето намаляват своята стойност. И де-факто инвестирането е модерния начин на спестяване на пари, а, чрез който всъщност парите увеличават твоето стоеност. Чрез инвестирането им е в различни активи, разбира се. Да, защото те правят пари от това, че са инвестирани някъде. А, има разлика между това да си купиш дрон за глезня, както се изрази един от гражданите, и да инвестираш в военно-промишления комплекс, където наистина парите ти токовиш се увеличили на фона на толкова много войни наоколо. Обаче, сега Хората не, не различават а, а, харч, а, разход от а, инвестиции. Това е огромен, огромен проблем. А, едно парти не може да бъде инвестиция, освен ако правейки купон не на, наложиш билечка нали, за влизане на купона, тогава Но, вече би било инвестиция. Добре, обаче. А сега. Казвате, че парите се обесценяват ако ги държим под възглавницата, но те изчезват бавно и неусетно почти и ако ги държим в депозитна сметка в банка, защото се яде от такса обслужване, а лихвите, то няма лихви, нали? Или... Няма, лихви, да. няма лихви, да. И в двата случая просто се обесценяват без значение дали са в банка или са под възглавницата. Сега, а, всеки, който има банкова сметка, е чувал от банката си нямаме лихви на депозитите, ама ако искате, инвестирайте. Ако не знаете как, ние ще го направим вместо вас. А, какво пречи хората да се възползват от тези инструменти? Липсата на доверие в банката ли? Ами а, не мога да ви отговоря толкова конкретно, защото вероятно е въпрос на някаква лична история, защо хората не го правят. Първото нещо, което най-масово аз срещам а, в а, практиката ми с толкова много курсисти е, че хората не знаят в какво да инвестират и ги е страх, тъй като те не разбират как работят самите инвестиционни класове, а, какво правят различните инвестиции, какъв е риска в а, различните инвестиции, тъй като тук съм дължен да кажа, че всяка една инвестиция крие своите рискове, разбира се. А, ние нямаме гаранция само единствено за печалби че всеки щеше да го прави, така че липсата на знание за това в какво да инвестират, след което а, вероятно хората нямат доверие в самите банки от лена точка на това, че банките в момента не им предлагат и много добри условия, както и немалко хора си спомнят 1997 година, когато, така, за съжаление, немалко хора са загубили своите спестявания и тяхната стоеност, както и случая КТБ, може би, който беше преди колко 10 години, ако правилно се сещам. Точно така, 1997, плюс а, фалита на КТБ, така държи това недоверие в банковата система за жалост. Сега, обаче, въпросът за еврото, имаме много малко време. Беше ли ви интересно това, дали а, еврото може да бъде възприето като инвестиция, ако има риск отпадане на борда, защото ако си обърнеш преди това парите в евро, вероятно те ще зап... Поне Това чухме от анкетата. А, ще запазят стоиността си? Да, беше наистина много интересна гледна точка. Ако случайно падне валутния борд в България, за което иск... искрено се надявам, че няма да се случи, защото това е единственото нещо, което ни държи към една сравнително нормална и адекватна финансова политика. Ако това се случи, а, и ние така прехвърлим своите специални в левове в евро, ние няма да инвестираме. Ние ще запазим тяхната стоеност. Тоест, ние няма да направим пари, а ние обаче ще запазим стоеността на нашите пари. Така че това отново не е инвестиция, но е някаква форма на сигурност. На сигурност в на времена, а пък това стои начин невидимо в иначе острата дискусия за и против еврото, където като че ли нещо друго в крайна сметка излиза на преден план, а не финансовата грамотност? Категарично темата е толкова политизирана, в нея се чуват изключително малко аргументи, които са базирани на факти и на данни. И до голяма степен това е тъжно за България, защото хората предприемат а, някакви емоционални а, дискурси, ако мога така да се изразя, а, без да проучват малко по-дълбоко информацията, която достига до тях. Точно така да мислят не през а, първични емоции, а с малко повече логика и грамотност, финансова грамотност. За нея говорим благодаря Ви, Георги Захария, финансов консултант, съосновател и изпълнителен директор на Финансовата академия с много интересно проучване заедно с социолозите от Тренд за финансовите навици и грамотността на българските граждани.